Az-salātu və səlamu alə əşrəfi ənbiyə və ləusləin. Sayyidina Muhammedin və alə alə həlihi və sahbəhi əcmağiyyə. Rabbi şirahli və sadri və yəsirli əmri və hlul əqtəm min lissani yifqəh qawni. Allahumə alinə mə yafağına və fağlanınə mə alam Nəqə? Nəqə? Nəqə? Nəqə? Nəqə? Nəqə? Nəqə? Nəqə? Ləyə, ləndə yaslər. Nəqə? Ha, takıq. Hımm. Hədəs təkrarlanır. Hədənd Müsləyyət daha yaxşı bilməlidir. İki də yaxşı, anasızdır? İnkar. İnkar və təsdiq. İnkar hissəsə arasıdır. Və iləhə. Təsdiq. İllallah. <gülüyor> İbadət tərifi. Allah. Nədir ibadət? Nədir ibadət? Yeyilir, silir. Takılır. Harada bu? Ha, gəlməli. Gəlməli. Ha, belə, <gülüyor> ortadan. Nədir ibadət? Allahın sevdiyi? Ərazi qaldırdı Sözlər və əməllər Harada olan Gizlində və aşağıda olan sözlər və əməllər İzin mərtəbələri Nansılardır? İman Ən üstünə əsədir? İman Ən Ən Ən Ən İslamın, İhsanın, İki Hə, ha, hansılardır? Qatı bir dirlər ona hmm. bir dayağı var Ədri hmm. o? Ədri Əhsan İçəyə bölünür Əhsan Muamilədə Əhsan Muamilədə Əhsan Məamilə ələbçədir. Əhsan neçə ilə bölündü? Dün. Böldük. Asıl da, ibadətdə ehsan, bir də de müamilədə ehsan. Müamilə nədir? Davranışda, rəftarda ehsan. İbadətdə ehsanın tərifi. Allahı görülmüş üçün ibadət etməyin. Sən görməsən də, Allah səni görür kimi ibadət etməyinlə adlanır. Əhsan alınır. Müamilədə, rəftarda, insanlar rəftarda əhsan necə olur? Ha, malla. Hı, sonra? Elimlə. Sonra? Tanışlıqla. Vəzifə ilə. Ha? Bunlar hamısını əgər insan yaxşı şəfaat edərsə, nə sayılır? O da əhsan sayılır. Allah ki, inallahu yuhibbul muhsin'in Allah mühsinləri sevir. Mühsinlər deyiləndə kim daxılda ora? Həm o ibadətdə mühsin olanlar və həmçində davranışda, rəftarda mühsin olanlar. Xoşbəxtilin ünvanı nə idi? Səadətin ünvanı. Ha. Sadəcə adətin xoşbəxtliyin immanı Neymət. əlaməti. Ha, nemətdə? Nemət yerləndə şükr etmək, imtahanda musibətdə cəbir etmək, ha və günahdan sonra dər hav tövbə etmək. Cəbirin dələkləri nə idi? Nəyin? Təb, dil və əzaları nəsdən qorumaq, həvəs etmək, ha? Qəzəblənməkdən, nəslən qəzəblənmək olanda, dərsi qəzəblənməkdən, dili, şikayətdən və əzaları ashiqdən. Nə olur əzalarına, insan müsibətə düşəndə olduğu zaman, saçını yolur, ha? Dəsdə girir, üzünü vurur. Yəni belə də insan səbir etmiş sayılır mı? Yox. <gülüyor> Bax, səbrin növləri onda nədir? Vədadə. Nə qarşı. Bir də Haramlar, haramlara qarşı. Haramlar, ifaət səbir haramlara qarşı, bir de acı gədərlərə qarşı səbir <gülüyor> etmək. Yəni üstün altı idi. İtaət səbir ən üstündür. <gülüyor> şükrün dərəcələri nə idi? Yenə qəlb, dil, həmçin də əməllə. Yəni, qəlbdən etmək, etraf etmək, dinlə danışmaq, Allahın verdiyi neyəməkləri. Əmd etmək, və əzalarla da, əməllə da nə göstərmək, yəni Allahın rüzası qaldığı yerə Allahın verdiyi neyəməkləri yönətmək. eyonda Es-siyyarah rahman rahim Elhamdülillah rabbil alamin ve salatü vesselam ala esref elenbiya ve'l-murselin seyidina Muhammed ataların evladlara, uşaklara karşı məsuliyyəti varətində uşaqlar arasında olan əlaqə. Yəni, bu əlaqə yəni, əsas və quru əlaqəsi deyilir. Və bu da ən güclü əlaqələrdən, ən sabit əlaqələrdən sayılır. Çünki bu, qohumluq, qan, irz və mənəvi əlaqə sayılır. Və atalar insanlar içərisində uşaqlara ən yaxın olan kimsədir. Və həmçinin də uşaqlar insanlar içərsində fitrət və təbiət sərəfdən atalarını daha çox sevirlər, daha əzizləyirlər, daha əziz görürlər. Və evladlar, uşaqlar atalarından həm yaradılış və həm də əxlaqi hissətlər götürürlər. Həmçinin onlardan fikirləri, atalarının fikirlərini və əqidələrini də götürürlər. Ye'aluna zaliki bidati lhamiyye və səciyyə. Yəni sanki bunu səciyyə tərəfdən, təbiət tərəfdən və həmçinin atadır deyə həmiyyə deyirlər buna, tərəfkəşlik tərəfdən bunu edirlər. Və aşağıda inşallah uşaqlarla atalar arasında olan fitrat əlaqələrinin əlamətləri ən mühüm əlamətləri qeyd olunacaq. Onlardan birincisi, yəni uşaqların öz ataları ilə şərh etməsi, öyünməsi. Yəni belə bir öyünməyi şəriət qadağan etməyib. Nə qədər ki belə bir fəxr etmək xeyrə yönəldəcəksə, xeyrə yönəldirsə, uşaqların yaxşı yola düşməsə, doğru yol takmasına səbəb olacaqsa. Fəhubbül əbəy vəl-əyətizəz bi məəsirihim səciyyətü fəl-insən. Ləm yuharibhə d-dínu hənif. Yəni, ataları sevmək və onlarla izzət duymak. insanın Səciyyəvi bir xislətidir Yəni hənif din Buna qarşı müharibə etməmişdir Əksinə Yəni bu hissiyyətləri Daha da düzətmiş Və fəzilətli əməllərə tərəb Yönətmişdir Və min bəlaifə Fil mühamid və məkərim Və yaxşı işlərdə Gözəl əməllərdə Gözəl əxlaqlarda onları nümunə götürməyə, yani ataları nümunə götürməyə yönətmişdir. Və münə davavat edən aile əzəm, Allah-u Teala Bəzərə Sürəsi 200. aile buyurur, فَاِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَذْقُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ Əbəəküm əv əşəddə zikrə Həc sonra atalarınızı yad ettiyiniz kimi ve ondan da daha şiddətli şekilde Allah'ı yad edin. فَذْكُرُوا اللّٰهَ تَرِكْرِكْ الْأَبْنَى الْسِغَالِ الْأَبَى Yəni, balaca uşaqlar, öz atalarını xatırladıkları kimi, Allah-u Teala buyurur ki, siz də Allahı xatırlayın. وَقَدْ عَبَى كِتَابُ اللّٰهَ عَلَى الْكَفَرَى حَمِيَّةَ هُمُ الْجَاهِلِيَّ Lakin, Allahın kitabı kafirləri qınamışdır. Onların o cahiliyyət Xüslətlərə nəyərə. İradu iləl iman imən və təvhid. Onlar imana davet olundukları zaman, çağrıldıqları zaman. Allah-u onların o bu hələkatini danlıyır, qınıyır. Necə ki? Qədər sürəz 173. ayırı Allah-u Teala buyurur. Ve əzə qiylə ləhumu attəbi'u məən zələlləh, qalü belnə attəbi'u məə əlfəyna aleyhə Onlara deyildik de Allah'ın nazil ettiğine tabi olun. Onlar deyirler ki, etsine biz atalarımızı ne emeller üzerinde görmüştükse ona tabi olacağız. Allah-u kənə əbəhum lə yəqilûnə və lə yəhtedun. allah buyurur ki, eğer sizin atalarınız, yani onların ataları bir şey dert etmirdilerse ve doğru yolda değildilerse necə? Yəni, bu məzəmmətlənir. Yəni, kör-körənə ataların etdiyi əməlləri götürməyi nümunə tutmağı. Ona görə Peygaməl Salatələ buyurur ki, yəni, atalarımızın dediklərini tərk edin. artı ki, artı bu ziddir, şəriətə zidd olan əməllərdir. Həmçinin əlamətlərdən, evladlarla atalar arasında olan zahiri əlamətlərdən evladların, uşaqların Ataların salih əməllərinə görə faydalanması, mənfəət əldə etməsi. Yəni, əgər ata salih olarsa, yəni valideynlər salih kimsələr olarsa, uşaqlar da bununla mənfəət əldə edir, faydalanır. Və bu sayda həm dünyavi həyatda və həmçində ahirət həyatına da aiddir. Dünyada əgər ata salih olarsa, Və da ana salih bir qadun olarsa, Allah-u Teala onların ikisinin salihliyinə görə və yaxud da valideynlərdən birisinin salih olmasına görə evladı dünyada qoruyur. Bir çox nədən? afatlardan belalardan, müsibətlərdən qoruyur. Ya onların valideynlərin duasına görə və da Allahın xalis rəhmətinə, lütfinə və ihsanına görə. Bu münasib dalalet edən Quran qissələrindən 2 qı yetimin qəssəsidir. Necə ki bu qissa Kas surəsinə keçir. Allah Taala buyurur 82-ci ayədə: "Və ənnəl cədaru fəkən liğuləməyyn yetiməyyn fil mədīnəti və kənə tahtəhu kənzün lehuma. Vəkənə əbūhuma ṣāliḥan fa arāda Divara gəldikdə isə, o divar şəhərdəki iki yetim oğlan uşağının idi. İki yetim oğlanın idi. Və o divarın altında xəzinə var idi. Və o yetim uşağın atası isə salih bir kimsə idi. Və sənin Rəbbin də istədi ki, o yetim uşaqlar yetkinlik çağına çatsınlar və Rəbbinin tərəfindən bir rəhmət olar, o xəzinəni çıxartsınlar. Yəni o 7 uşaqlar üçün xəzinənin qorunub saxlanması səbəbi kim idi? Atanın salih olması idi. İbnə Kəsir rəhimehullah buyurur ki: "Təyidəlin ənər-rəculuṣ-ṣālih yuḥfaẓu fī zurriyyatihi və tüşmalahum barakatu ibādati d-dunyā və Yəni bu ayədə dəlil vardır ki, salih kişi salih olduğuna görə onun salih işinin zürriyyəti qorunur və onun ibadətinin bərəkəti dünyada və ahirətdə evladlarına çatır şəfələ, və şəfaəti ilə yaxud onların cənnətdə dərəcələrinin qaxması ilə bununla onun gözü xoş olsun deyə, yəni valideynin valideynin sevinsin deyə ki, Quranda, sünnədə buna dair dəlillər gəlmişdir Və bu ilahi hif, yəni qorunma, Allah salənin evladı, valideyinin, yəni atanın salihliyine qorunmaktır. Ferdi yoktur istəyir evlad ata dərəcəsində salih olsun və yaxud da ata dərəcəsində salih olmasa da ne qədər ki müsəlmandır, yəni o evlada çatır. Dəcək, Teberr-ı Rahimə Allah, İbn-i Abbas radiyallahu anhumədən rəvayətdə demiştir ki, həfdan bir saləhi əbihime, وَمَا ذُكِرَ مِنْهُمَا صَلَهِ فَفِالْتَنْz۪يلِ حَك۪يمِ yani, avaldeynin e, salihliğine göre onlar korunmuşlar. Allah-u Teala Kuran'da buyurur ki, اِنَّ وَل۪يَ اللّٰهُ الَّذ۪ي نَزَّلَ الْكِتَابِ وَهُوَ يَتَوَلَّ الْصَالِحِينَ Allah-u Teala dost tutar. Ayənin ardından Araq suresi 166. ayədə. Yəni salihləri dostlar, salihlərdən başkasının yox. Və burda salah deyildiəyi zaman, salihlik deyildiəyi zaman gəst olunan İslamdır. Çünki Allah-u Teala kafirləri dost tutmaz. Yəni kafirləri dost tutan deyildir. وَاِنْتِعُ الْوَلَدِ بِصَلَى بِصَلَىٰهِ الْوَالِ فِى الدُّنْيَا أَمْرٌ لَا غُنْيَةَ عَنْهُ Evladın, atanın salihliği ilə dünyada faydalanması bu mütləqdir. Əgər saliqdirsə, dünyada faydalanır. Və bu da maddi mənfəətdən daha üstündür. O ki, qaldığı ahirətdə faydalanmasına, mənfəət əldə eləməsinə, bu, ondan da üstündür. Və bu da necə olur? Şəfaat ilə, şəfaat etməklə, onun cəndəsə daxil olması üçün və yaxud da dərəcəsinin qaldırılması üçün. Allah-u Teala Kur'an'da buyurur. Gafil üsülə 8. ayədə Rabbenə və edxilhüm cennəti adnililləti və attəhum və mən sələhə min əbəyihim və ezvədihim və zurriyyətihim inəkə əntəl azizül hakim Ey Rabbimiz onları adın cennətlerine dəhlə et. Və ad edəttiyin adın cennətlerine və hemçinin atalarına ve zövcələrine və zürriyyətində salih olanları. Hayyətən sən yenilməz. Qüvvət və hikmət sahibisən. Və bu mənfəətin də əldə olunması üçün şərt də iman əhlindən olması və salih əməl işləməsidir. İrsa təqattau ləsbəb fə dəlikəl yevmil azim siva səbəbul imani vəl aməl salih. Çünki qiyamət günü bütün bağlılıqlar kəsiləcəkdir. Yəni qohum olsa belə və yaxud həyansı bir əvaqə var idirsə dünyabı bir məsədlə əlaqə yaxınlık var idiysa, bütün bunlar kırılacaq, yalnız iman ve salih əməl sahibləri bir-birinə yaxın olacaqdır. Dəcək ki, Allah-u Teala buyurur, Yəvmələyən fəlməlü vələ bənun illə mən ətəlləhə biqalbin səlim. Şuara süləsi ses fəkkir, ses O gün nə mal dövlət, nə də oğluşak fayda verər, yalnız Allahın hüzuruna Salamət qəlblə gələndən başqa. Salamət qəlblə. Nədən salamat? Şirkdən, bidətdən. Salamət qəlblə gələndən başqa. Ha başqa yerə Allah Taala buyurur. Zuqma suresi, o cü ayədə: Ya ayyuhannasu taqū rabbakum waqshəy yawman lā yajzi vālidun an waladihi wa lā maulūdun huwa jādin an vālidihi şeyə. Ey insanlar! Rəbbinizdən qorxun. Ya yani taqvalı olun. Və qorxun o gündən ki, o gün nə valideyin, nə yani ata övladına nə də evlad öz atasına bir fayda verecektir. Yardım edəcəktir, müdafiə edəcəktir. Yəni ata öz övladını və evlad da öz atasını müdafiə edə bilməyəcəktir. İmrə qayyum Allah buyurur ki, Lə yeşfəu ahadun liəhəd yəvməl qiyyəm illə min bədə ən yədənə allahu limən yeşəəu və yardaq. Yəni, Allah-u Teala qiyamət günü heç kəsə digəri üçün şəfaat etməyə izin verməyəcəkdir. Yəni, Allahın izni olmasa heç kəs başqasına e, şəfaat edə bilməyəcəkdir və həmçinin Allah-u Teala razı qalmasa. Deməli, izindən sonra Allah-u Teala razı qalmalıdır ki, o şəx şef şəfaat etsin. Fəiznü subhana fişo məqufun alə əmli məşfuhü lehu min təvhidihü və ihlasihim fa Allahu təalan da izin verməsi şefaat edən üçün şəfaət olunanın ihlasına və təvhidinə bağlıdır. Deməli, burada artıq şəfaətinin şərtləri ortaya çıxır. Allah təalan izin verməsi, ikinci Allah təalanın şəfaət edəndən razı qalması və üçüncü şəfaət olunandan da razı qalması. Razı qalmasıdır. Əgər Allah-u Teala şefaat edənden şefaat olunandan razı deyilse o şefaat edə bilməz. وَمَرْتَبَتُ شَرْنِ قُرْ بِهِ عِنْدَ اللّٰهِ وَمَنْزِلَتُ لَيْسَتْ مُسْتَحِقَّةً بِقَرَابَتٍ وَلَا بُنُوَّةٍ وَلَا اُبُوَّةٍ Və şefaat edənin de Allah'a yafın olması ve onun derecesi oğunluğa göre, oğulluğa göre, atalığa göre değildir. Yəni flankesin oğullu Şəfaiyyətçilərin ağası və Allah qatında ən şərəflisi öz əmisine və öz bebisine və öz qızuna, yəni sallalləm, onlara deyir ki, Lə uğni ənkum ninnallahi şeyə mən səhə heç bir fayda verə bilmələm. Yəni qiyamət günü heç bir fayda verə bilmələm. Yəni dünyada, dünyalı maldan nə istəyin, istədiyinizi diləyin, amma qiyamət günü heç bir fayda verə bilmələm. Həmçinin ataların da evladların salihliyi ilə, yaxşılığı ilə onlardan faydalanması. Bu da həmçinin dünya və ahirətdə olur. Dünyaya gəldikdə həm maddi faydalanma, həm qohumluq əlaqələrinin birləşdirilməsi, yaxşı valideynlərə yaxşılığı etmək, hətta kafir olsa belə. Və minəl-məlum ənnə bir əl-valide minə əzəl-məsəqoq qədə haqq illəyə təbarət və tealə. Bəlli bir məsələlərdəndir ki, Valideynlərə yaxşılıq etmək, onlara itaat etmək, onların hüzurunda durmaq Allahın haqqından sonra ən əzəmətli haqlardan sayılır. Buna görə Allah-u Teala öz haqqından sonra bir neşə ayədə valideynlərin haqqını zikr etmişdir. Misal olaraq, İsra Sürəsi 23-cü ayda Allah-u Teala buyurur, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّا Vabil valideyni ihsana. Rabbim buyurdu ki yalnız ona ibadet edin. Valideynlərlə yaxşı davranın. In ma yabluganna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala uffin wala tanhauhuma wa kul lehuma Onların biri, yani valideynlərdən biri və ya ikisinin düşkünlük çağı sənin yanında çatarsa onlara uf belə demə onlara acılama və onlara xoşsüzdür və qiyamul əbəbi mesuliyyətihim ticəəl əbnə min hüsnün riayəti və teməl-i tərbiyəyəz rəufiyyəm qiyamul həqqil valideyəm və buna görə də ataların əvladlarına qarşı o mesuliyyətlərini yerinə getirməsi bu gözəl qorumağa tərbiyənin kamilliyə davalet edir və belə bir tərbiyədə Uşaqların qəlbində valideyn haqqını yerinə getirməyi onların köksündə əkir. Ləsi yəməin dəlki bar, xüsusən də böyüyən vaxtı, yaşlandıqdan sonra, çünki mümbüd torbağın barı da yaxşı gətirər, səmərəsi də yaxşı olar, əksi, əksini olar, yalnız Allahın qorduqlarından başqa. Qamim mələr ədəfibəl bir il valideyn il və kafir valideynlərə qarşı Yaxşı dəftar etmək barəsində, Esma bin Təbibəkir radiyallahu anhumədən gələn rəvayətdir. Deyir ki, Qadimət aleyyə ümmi və hiyə müştikə fəhdi fə Rasulülləyə sallallahu aleyhi və səlləm. Peygamber sallallahu aleyhi və səlləm dəvləndə anan yanıma gəldi, o müştik idi. Peygamber sallallahu aleyhi və səlləm nə soruştum. Dedim ki, Qadimət aleyyə ümmi və hiyə rəqibətun etə asıl ummi. Anam yanıma gelip, o müşlüktür. Mən onunla evazeni birleştirim mi? Ona yakşılık edim mi? Qala naam sili ümməki. Deyir ki, bəli Peygamber sallallahu aleyhi Yani ananla evazeni yakşılaştır. Vamin min biril valideyni bezil maruf. Ve haffil jənə velinil jənə və terqiqil qavl və ihtiməli mə qad yabdur minhümə. Ve hemçin valideynlərə yakşılığa aittir. yaxşı söz demək. Onlarla mülayim olmaq, yumuşaq danışmaq və onlardan çıxan sözləri və yaxud da müəyyən hərəkətləri dözmək, onlara səbr etmək. Çünki valideynlər yaşlandıqca onlara əvvəl təsir etməyən şeylər təsir edir. Və hətta öncə keçən ayədə bəzi alimlər buyurur ki, hətta onlar qocalıb, Elə bir vəziyyətə düşsələr ki, onların nəjatətini təmizləmək vəziyyətinə, onları nəjatətdən təmizlədin zaman burnunu belə tutma. Çünki onlar balacaqda səni təmizləyiblər. Watad duhajatahuma wa tamkinima min kulli ma yahtajan. Fahəmsində bura aiddir. Onların ehtiyaclarını ödəmək. Yəni onların hər bir istədiyini imkan daxilində yerinə yetirmək. Müəminlərin anası, Aşı radiyallahu anh'dan gələn ayəttə deyir ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve selləm böyle buyurdu. İnna atyada mə ekeləl rəculu min kəsbihi ve inna vəledəhu min kəsbihi Kişinin en en paç, en temiz yediği şey kazancındandır. Ve ıvladı da onun kazancıdır. Kişinin, yani insanın En pak yediği şey, kazancındandır, kazandığındandır. Ve evlat da onun kazancıdır. Başka herməl-i səhər-i səhər-i səlləm buyurur ki, sen ve senin malın da atanındır. Sen malınla bir gəh, atana məhsuslanır. وَاَمَّ مَا يَنْتَبِيُو بِهِ الْوَالِدًا بِسَلَٰهِ وَلَد۪هِ مَا بِالْاٰخِرَةِ اِنَّمَا يَتَحَقَّقُوا بِشَاطِ الْا۪يمَا وَالْعَمَلِ ص evladın salihliyi ilə axirətdə faydalanmasına bunun həyata keçməsi üçün iman və salih əməl şərtidir. İman və salih əməl. Hədisdə də gəlir Abu radiyallahu anhu da an-Nəbi sallallahu alayhi və sallam: İnna er-ricla la turfa'u daracatu fi'l-cennati fe-yaqulu anna li-haza, Tevamber Fasan buyurur ki, ki, şimdi cennətdəki dərəcəsi qaldırılar və o da deyər ki, bu hardandı Yəni, hardan mənim dərəcəm belə qaldırıldı, ona deyilər ki, evladının sənin üçün bağışlanma diləməsindəndir. Və buna görə də salih evlad valideynlərinə yaxşılığı tərk etməməlidir, kəsməməlidir. Əksinə, Onlarla qohullar əlaqəsini birləşdirməli dua ilə yaxşı əməllərinin. Ataların vaivladlara qarşı məsuliyyətinin hədləri və bu məsuliyyətlərdə həm say, həm də növ tərəfdən fərqlənir. Müxtəlif tür əhatə edir. Və bu məsuliyyətlərdə başlayır hətta uşaqlar doğulmazdan əvvəl yaxşı zövcə seçməklə hansı ki mümbit yerdən yaxşı səmədə bəhrəb elər həmçinin mədresə olar evladları üçün ölənə qədər həmçin məkan tərəfdən çalışmalıdır ki evladları üçün salih təmiz bir mühid çəksin Və həmçinin o ehtiyaclarını, bədən, ağıl, ruh, nəfis tərəfdən olan ehtiyaclarını çalışıb yani yerinə getirməli, ödəməlidir. Uşaqların tərbiyyəti barəsində gələn bəzi rəvayətlər. Əl-vələdü <gülüyor> ni'mətunni xeytuhuva hibətun minəllahi imtənnə bihə alə və aleyhi. Yani, yəni, əldad bir nimətdir. Allahın dahşidir Allah-u onu valideynlərini bəhş etmişdir nimət olaraq. Və in salıha və rəşədə fəhüvə nimətin fəlqə nimə əgər evlad salih olarsa, doğru yolda olarsa, bu nimətin üzərindən bir nimətdir. Nimət verənə şükür etməyi vacib edir. Vəl-vələdə nimətünün xeydə və meydənun təsbəl-xəsənət Bu da bir nemətdir çünki evlad əgər salih olarsa qazanc yaxşı savablar qazanmaq üçün bir meydandır. Və buna görə də valideyn onların tərbiyəsində olan məşəqqətlərə səbir etməlidir. Onları ədəbləndirməyə çalışmalı. Və həmməl ma qad yəsr minhu və evladlarına uşaqlardan çıxan müəyyən sözlər də hərəkətlərə də səbir etməlidir. Və burda xulafəsini gətirək. Əl-həttu alə taləb-i zürriyyət salihə salih zürriyyət tələb etməyə həvəsləndirmə barəsində Peyğəmbərlərində, salihlərində bu bir dəbi olub. Dəbi olub, yəni adəti olub. Onlar salih zürriyyət ediblər, artırıblar. Əl-i kə ənnəl vələ ni'mətu vəhvə imtidəlli əbəvəyhi Bu, ona görə ki, Eyvallah bir nimettir. Valideynlerinin adını taşır. <gülüyor> ve Allah-u bunu insanlara bir nimet olarak taşıtmıştır. Allah-u Teala buyurur. Nahl-ı Sürat 72. ayede Allah-u Teala Allah-u Teala özünüzden sövceler ve onlardan da oğullar ve neveler yarattı. Peygamberleri Resulları bahresinde allah Teala buyurur وَلَقَدْ أَذْسَنَا رُسُولًا مِنْ قَبْلِكِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَذْوَاجًا وَذُرِّيَّا Senden evvel de biz rasullar gönderdik, onlara zövceler ve zürriyyət birdik. Ra' suresi 38. ayə. Yani bu ayərdə edir ki, peygamberler evləniblər. وَقَصْا اَلَيْنَا الْقُرْانَ عَضım قَصَفَ اَنْبِيَا سَأَلُوا اللّٰهَ نِعْمَةَ الْوَ Peyğəmbərlər Allah qalədən salih evlad istəyiblər. Salih evlad nəyəmətini istəyiblər. Onlardan bir dər zəkəriyyə. Rabbi həbli min lədunka zürriyyətən tayyibə innəkə səmi'ud dua. Ey Rabbim, sən öz dəryahından mənə salih bir zürriyyət vəxş et, həqiqətən sən duaları qabu edənsən. Və həmçək Peyğəmbəri qalqəlləmin evladları olub. Onların birincisi Qasım. Və kunyası da onunla olur. Abul Qasım deyilir. Sonra Zeynəb, sonra Züqeyyə, Ummu Qulsun, Ummu Qulsun, Fatimə, sonra da Abdullah. Və kullu min xadicə, və ləm yulədləhu min zəvcəsini qeyrəhə. onların hamısı da xadicə radiyallaha anədən olub. Başqa zəvcəsindən Peyğəmbər əsələn evladı olmuyub. Qumma uldələhu bilmədini İbrahim min səriyyətihi Məriyə əlqibdiyyə. Sonra Mədinədə isə, Cədiyəs-i mədiyədən İbrahim olun. Ve kulla əvlədi təufu qabla və illəl-Fətime Ve Peygamber sələləm evlərdən hamısı özündən öncə vefat edib Fətime radiyallahu anhədən başqa o Peygamber sələləm də altı ay sonra vefat edib. Ve alimler buyururlar ki El-Müsellmanə yani, lazımdır ki evləndiyi zaman niyəsini Zurriyyət yəni salih zurriyyət zürri, tələb etmək, salih zurriyyəti çoxalmaq niyyəti ilə evlənsin ki, buna bu niyyətinə görə əcir qazansın. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm radiyallahu anhu deyir ki, evləndiyi zaman el keysal keyya Cəbir. Yəni ey Cəbir, yəni evlad tələb elər. Yəni, yəni, salih zurriyyətin çoxalması olsun. Və onları salih əqide üzərində tərbiyə etməyin, İslam əqidəsi üzərində tərbiyə etməyin fəziləti. Tərbiyətul avlad ala laqidatil islamin a'zamu və acemu məsuləti al-abā. Lə yuwāzəf fil və la ahammiyyat şey'un ākhar. Övladları İslam əqidəsi üzərində tərbiyə etmək ən böyük məsuliyyətlərdən sayılır. Yəni valideynlərin, ataların uşaqlara qarşı ən böyük məsuliyyətlərindən sayılır və buna fəzilət də başqa bir şey ola bilməz və həmçində mühümlükdə. Lərsi yəmə təvhid və müftəzəmatü fiyəbətl olubd müntəzəm sini təmiyiz. Və xüsusən də təvhid məsələləri. Təvhidin tələb etdiyi şey, şeylər yəni uşaq təmiyiz yaşına çatdıqdan sonra, yəni ayırd etməyə başladıqdan sonra, yəni təvhid məsələləri ona təlqin edilməli, dinin əsasları, dinin mərtəbələri ona bildirilməlidir. Və onun ağlının dərk etdiyi səviyyədə ona başa salınmalıdır. Çünki valideynlərin bu barədə olan təsiri daha dərin, daha əbədi sayılır. Necə ki, hədistə Peygamber s.a.v. buyurur, Mə min məvludu illə yüvladu aləl-kitrəti təəbəvə yuhəvvidənihə əv yünasıranihə əv yümeccisənihə Hər bir də olan uşaq, kütürəb üzerində də olur. Valideynləri isə onu ya hudiləşdirir və ya Hristiyanlaştırır və yaqlı marifleştirir. Və mətə saləhəl vələd və istəqəmə amr <gülüyor> və rəşüd və rəşüd kəhəna qayr-ül nəfsi və livalideyi və li müjtəməihi Ne vəqt əvlat olarsa, doğru yolda olarsa, onun qayrı hem özüne, hem valideynəni hem de cəmiyyəti olar. Və mətəkəni minəhli təvhid ellerinə yüşükünə məqəlllə həyirə səhədəti ebed Ne vəqt əvlat təvhid əhlində olarsa, Allaha hiçbir şey şəriq koşmazsa artıq o insan əbədi saadəti qazanar. <tələyimul> və təalimul vələd zəlikə və tabsiru bihi min əzəməni Və evladlara da bunu öyrətmək tövhidi. Valideynlərin ən böyük, ən əzəmətli məsuliyyətlərindən sayılır. Və həmət sər'ahu allahu aleyhi və Allah tealənin də onları bir bahçı kimi Tapşırlığı en mühim iş de budur. Çünkü her bir insan öz işine göre meyyen vezir sahibidir. İbni Omar radiyallahu anh den gelen röviyette Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki Kullukum ra'in ve kullukum mes'ul an röviyeti. Her biriniz röviyeti başçısınız ve herkeste öz röviyeti sorumludur. El imam ra'in ve mes'ul an röviyeti. Yani patşah emir, başçıdığı öz röviyeti sorumludur. Ve el ra'in fi ehli beytihi. Və kişi də öz ailəsində başçıdır və öz ailəsindən sorumludur, öz rəhayətindən sorumludur. Walmaratu da'iyatu fi bayti zawjiha wa mas'alan ra'ayatiha. Fəhimsiniz nə qadın və öz kişinin evində artıq sorumludur, zəhiyyət başçısıdır və öz evindəkilərdən sorumludur. Bu arada geniş genişləyəcək inşallah. Və həmin uşaqları, evladları böyütməyin Onları, onlara baxın, onların ehtiyaclarını ödəməyi təcilət edin. Uşaq da, yəni başqa canlılar kimi onun da ehtiyacları var. Yemək ehtiyacı, içmək, paltar, müalicə, əylənmək və hətta mənəvi ehtiyacları da. Mənəvi ehtiyacları da var onun. Səvilmək istəyir, o da şəfqət istəyir, o da həmişə rəhm istəyir. و تنميه المدارك وغرس الفضائل onun da dərk etme qabiliyyətinin böyüməsi, genişlənməsi və tədvilətli yaxşı əməllərinin də onda əkilməsini isteyir. والقيام بذلك كله في أجر عظيم Ve bütün bunları hayata keçirməkdə böyük bir əcir mükafat vardır. انسان حث لذلك نية الأبوين أو من في حكمهما كالأخ والعول والوصي ففي الحاجات المادية للولد حديث أنس eğer bu barədə, yani bu işləri gələn zaman, valideynlərin niyəsi düzgün olarsa, vəyaxud da valideyn hükmündə olan hər bir terbiəçinin niyəsi sağlam olarsa, qardaş olsun, əmi vəyaxud da himayəçi, bu barədə, Anas radiyallahu anhu'nun hədisi vardır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, Mən ələ cəriyyətəyni həttə teblüğə cəəə yevməl qiyaməti əna və hüvə və adam məə <məl> Əgər bir kimsə iki dut uşağını böyüdürsə həddi buluğa çatana qədər qiyamət günü mən onunla belə olan barmaqlarımı yumdur, yəni yaxın olaram. Və hadə və rəşək fəzlun azim, şək ki otdi böyük bir fəzilətdir. Və lisə yaqta tənəsal aləyəlat el banat, bəqad cəhadəl fəzl fi i'alatihin, lianə nufus tuhibbu və təmil iləl banin. Yəni bu fəzilət tək, yəni dut uşaqlarını böyütməyə aid deyil. Yəni bu fəzilet quz uşaqların böyükməsi barəsinə gəlib ona görə ki, çünki insan nəsi, insan təbiəti o oğul uşağına, oğlana daha meyl edir. Onu daha çox sevir. Bəliyyəş məl u xavat, ləsiym in kunna Və həmişə bu hədis bacıları da əhatə edir. Əgər bacılar imkansızdırsaz, sənin himayə qardaşı himayəsindədirsə, əgər qardaş da bacılarına bu formada baxarsa, yəni onları tərbiyə edərsə Yəni, bu təzillət ona da aiddir. Necə ki, Abusayr el-Qudur Rabiyyə Allah'ın da gələn rəvayətdə Peygamber sələlələ sələləm buyurmuşdur. -hmm. Mən ələ sələtə bənatin fəəəddəbəhünnə və zəvvəcəhünnə və əhdənə ileyhünnə fələhül cənnə. Bir kimse üç kızı ədəbləndirərse, e evləndirərse və onlara yakşılıq edərse, onun üçün cənnət vardır. Başka rəvayətdə gəlir üç bacını. <gülüyor> Üç qız və başqa ravita gəldisə 2 qızla 2 bacını. Və burada baxmaq deyildiyi zaman, yəni onların ehtiyaclarını ödəyəlsə, yani uşaq hər bir uşağın yəni ehtiyacları var, o ehtiyacları ödəyəlsə. "Və mahajatul avlad mənaviyə və ədəbiyyə və la təqillu əhəmiyyətən ihtiyajətinə maddiə." O ki uşaqların mənəvi, ədəb tərəfdən olan ehtiyaclarına bu heç də onların maddi ehtiyaclarından mühümlükdə geridə qalmır. Təbiəyə aidə fəzəl azim, çünki o, ətmətin mədəm mədəl mənəvi ehtiyacları da ödəmək buna böyük fəzəti vardır. Çünki İslamın zahir əxlaqın təzahürünü bildirir. Əlldə yağım çöl əvvel fil avlad hansı ki, valideynlər bunu öz uşaqlarının köksündə yerləşdirirlər. Buna misal olaraq Peyğəmbər sallallahu əleyhi və uşaqlara olan rəhmətidir. Aşır radiyallahu anhənin rövəyətində deyir ki Qadimə nəsum minəl əğrəbi ələ Rasulülləyiyyə sallallahu aleyhi və səlləm Fəqālu etuqabbilûnə subyənəkum qālu nəam Arablərdən, yani bedəbi Arablərdən bir dəstəsi Peygamber-i Sələl-Sələm yana gəlir ve deyirlər ki siz uşaklarınızı öpürsünüz mü? Peygamber-i sələl da deyirlər ki bəlli Fəqalə, lakin vallahi ma nuqabbiluh. Və belə belə deyirlər ki, Allah'a haqqı olsun, dey biz uşaqlarınızı öpmürük. Və Peyğəmbər (s.ə.s) də buyurur ki, "Ə və əmliku in kana Allah nazə minkum ar-rahma?" Yəni əgər Allah təala sizin -tə qəlbinizdən rəhməti çıxardıbsa, mən nə edə bilərəm? Fəzıh tamən yəmut yani, min al hər hansı birisinin yəni ölümü ilə səbir etməyin və onun savabını Allahdan gözləməyin fəziləti. Lə yənqadul fəz və mükafat, övladın uşağın ölməsi ilə kəsilmir. Və lyukdə li valideyl əcrin ihtisabə. Övlad öləndən sonra valideyn üçün əcr yazılır, mükafat yazılır, əgər valideyn ana və ata İhtisab edərlərse, yani savabı Allah'tan gözləyərlərse, uşağının ölümüne göre sabr edir, sabrından yanaşı Allah'tan savab umarlarsa. Abus Seyyid Al-Hudu radiyallahu anhudan gələn rəvayəttə Peygamber sallallahu aleyhəm buyurur ki, mə min künnə imrətun təqaddimu salatıqəm min vələdiyə illə kənələ hicəbə minən nər qalət imrətun vətnəyli qalət vətnəyli qalət vətnəyli. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem qadınlara deyir ki, sizdən hər hansı biriniz üç övlad təqdim edərsə, yəni onun üç övladı ölərsə olacaqkən və onlar onun üçün qiyamətdə cəhənnəmə qarşı bir siper olar. Bir qadın soruşur ki, ya Yə Resulallah, yəni ikisi ölsə necədi, hətta ikisi belə, ikisi də ölsə onun üçün cəhənnəmə qarşı bir siper olar. Və əgər xitab hadisdə qadın ümumilikdə müsəlman analara yönəldilsə, o, onların övladlarının ölümünə atalarından daha çox ağladığını bildirir. Əbu Davud və Ən-Nasaî (s.ə.v.) çünki anaların o ağrısı, yalnızısı daha böyük olduğuna görədir. Halbuki başqa bir hədisdə ki, "Nəbi (s.ə.v.) deyir ki, müsəlman bir uşağın ölümünə bir insanın Üç evladı ölərsə o cəhənnəmə girməz. Əgər bunu yaxşı qarşılasa. 3 dəfə. 3 İnşallah bununla kifayətənir. Sonra bir-bir məsuliyyətlər qeyd olunacaq. Ha? Ha,